יחזקאל, פרק י"ג ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, הנווה אל נביאי ישראל הניבאים, ואמרת לנביאי מליבם, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, הוי על הנביאים הנבלים, אשר הולכים אחר רוחם ולבלתי ראו.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 כי אני אדוני אלוהים. יען וביען הטעו את עמי, למור, שלום ואין שלום, והוא בונה חיץ, תחים אותו תפל. אמור אל תחי תפל ויפול, היה גשם שוטף, ואתנא אבני אל גביש תיפולנה, ורוח שערות תבקע. והנה נפל הקיר, הלא יאמר עליכם, איה הטיח אשר תחתם? לכן כה אמר אדוני אלוהים, וביקעתי רוח שערות בחמתי, וגשם שוטף באפי יהיה, ואבני אל גביש בחמה לחלה, והרסתי את הקיר אשר תחתם תפל, והגעתי הוא אל הארץ, ונגלה יסודו, ונפלה, וכליתם בתוכה, וידעתם, כי אני אדוני. וחיליתי את חמתי בקיר, ובתחים אותו תפל, ואומר לכם, אין הקיר ואין התחים אותו. נביאי ישראל, הנבאים אל ירושלים, והחוזים לחזון שלום, ואין שלום, נאום אדוני אלוהים. ואתה, בן אדם, שים פניך אל בנות עמך, המתנבאות מלבהן, והנבא עליהן. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הוי למטפרות קסתות על כל אצילי ידי, ועושות המספחות על ראש כל קומה לצודד נפשות. הנפשות תצודדנה לעמי, ונפשות לחינה תחיינה, ותחללנה אותי אל עמי, בשעלי שעורים ובפתותי לחם, להמית נפשות אשר לא תמותנה, ולחיות נפשות אשר לא תחיינה, בכזבכם לעמי שומעי חזב. ולכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אל כסתותיכן נא, אשר אתן נא מצודדות שם את הנפשות לפרחות, וקרעתי אותן מעל זרועותיכן, ושילחתי את הנפשות, אשר אתן מצודדות את נפשים לפרחות. וקרעתי את מספחותיכן, והצלתי את עמי מידכן, ולא יהיו עוד בידכן למצודה, וידעתן כי אני אדוני. יען החעות לב צדיק שקר, ואני לא אכאב טיב, ולחזק ידי רשע לבלתי שוב מדרכו הרע להחיותו. לכן שב לא תחזינה, וקסם לא תקסמנה עוד, והצלתי את עמי מידכן, וידעתן, כי אני אדוני.